Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare latam. ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu ce sunt de față și pentru ca să-Li se ierte lor toată greșala cea de voi și cea fără de voie. este, miluiește! domne miluiește! domne miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeule ești, și ție slavă înălțând tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, veci, lor.